Вони пройшлися до паркової доріжки. Місьє то відбігав, то повертався. Важко було зрозуміти, що в нього не умі. Майя заговорила, аби не здатися неввічливою. «А він зможе ганяти тут із тутешніми собаками, їх тут багато бігає. Напевно, тут йому буде краще, ніж у квартирі десь в місті». «А його приймуть за свого», – вказав Богус на пару дворнях, що нагострили морди у бік месьє.